con siempre muy mío y que hace que a a viente la comunidad que que eh um, que de cosas y con mis pues, game, muy mío gracias por la estera colaboración Ànima de ser, d'Anna Casamitjana i Costa. Capítol primer. La mare de la Maria volia ser una gran artista. Havia après a cantar i a tocar el piano en el conservatori. Tenia una veu molt bonica i una gràcia especial a l'escenari. La veritat és que era una gran solista. El pare de la Maria també somniava en ser algú important. Ell pintava. La Blanca s'havia convertit en una jove de 16 anys molt atractiva que tenia un do especial. De ben petita, l'òpera l'havia envoltada. La seva família era de les que anava als recitals i a les funcions sempre que es podia. La professió del seu progenitor afavoria que en els teatres hi hagués una llotja a punt per a rebre'ls, i gaudir de les representacions més destacades. I a casa, aquell meravellós invent que es deia gramòfon i que era una de les debilitats de la seva mare, no parava mai de sonar. Per tant, la noia es va formar escoltant Caruso i parlant de vinyes, fleta o supervia. El primer premi del concurs anual de cant Maria Kosova ha aconseguit no feia gaire i la seva posterior participació en alguns recitals importants van animar els crítics a augurar-li una ràpida i magnífica carrera. Els contactes que com a periodista tenia el seu pare, el Sr. Artur Pons, havien ajudat la noia, però ara, després de tres anys de demanar favors, ja començava a brillar per ella mateixa. Els seus pares n'estaven molt orgullosos, però hi havia una cosa que els preocupava profundament. L'ambició de la Blanca. Atreia els homes com la mel atrau les abelles i a ella això li agradava molt. Volia triomfar, tocar el cel amb les dues mans i ser una estrella. Els senyors Pons van decidir que aquella manera de flirtejar no era adequada per a una noia com ella i van pensar que casar-la seria una bona solució. Potser espatllaria en la carrera internacional de la nena, però el que ells sempre havien volgut era que la Blanca fos una bona cantant, no una gran intèrpret. Desitjaven que treballés a prop d'ells i que es dediqués a la docència musical, no que fos una diva operística. Ells gaudien d'una bona posició social i econòmicament no s'havien de preocupar. El Sr. Artur era soci fundador de El Correo Semanal, un dels diaris importants de la ciutat, i la seva esposa, la senyora Remei, era filla d'uns vineters de renom. Vivien en una casa pròpia, gran i còmoda, en un bon barri de la ciutat, amb cuinera, xofer i minyona. La Blanca tenia un pretendent. Es tractava d'un individu francès de mitjana edat i, segons ell, de sang blava, que fanfarronejava a i a dret de tenir títol nobiliari. Les males llengües deien que no era ell qui festejava la noieta, sinó ella que es delitava per entrar a formar part de l'alta burguesia. Era evident que la diferència d'edat indicava que l'amor no importava gaire en aquella relació, i per aquest motiu el Sr. Artur no la veia amb bons ulls. Trobava absurda, desagradable i fora de lloc aquella amistat, i per tant va utilitzar la influència que tenia com a periodista per trencar-la. La Blanca va posar el crit al cel, però el seu pare, que ja estava decidit a casar-la com i amb qui ell volia, li va donar tria entre quedar-se a casa soltera i sense ni un ralde per vida o fer les coses a la seva manera i seguir cantant modestament, gaudint de la fortuna familiar. La Blanca, que no era cap bleda, va escollir a contracor la segona opció. I així l'avi de la Maria es va convertir en el cabot. Va ser estrany que la Blanca Pons es casés amb l'Andreu Casas, un jove un any més gran que ella, però més aixelebrat, fill d'una família d'una posició social aparentment mediocre, que volia ser pintor i que ningú no sabia d'on havia sortit. La màgia de les cròniques periodístiques, però, va aconseguir que ben aviat tota la societat es convencés que aquell era un amor sincer i que, de ben petits, la parella s'havia promès matrimoni. Si fins aleshores no s'havia sabut res de l'Andreu, era perquè havia anat a estudiar a França, sota la tutela d'un reputat mestre cada moment, preferia mantenir l'anonimat. El pastel, de Aina de Manuel. Relato inédito. Voz, Miquel Llovera. Cerró los ojos y sopló las velas. Inmerso en la oscuridad, husmeó el pastel. Deslizó la cortina y la estancia se inundó con la tenue luz de la luna. Paseó su mirada por la habitación y y, tras unos segundos, la detuvo en la trampilla que había en el suelo. Le había costado un esfuerzo inmenso trocearla y meter sus restos dentro. Ya hacía días que la observaba. Tras la ventana, miraba cómo se abría paso entre sus compañeras. Era la más hermosa y su caminar, rítmico, el más sensual. Extendió el brazo para coger el cuchillo y deslizó la hoja afilada por el pastel. Mordisqueó un pedazo y lo masticó lentamente. Su sabor se extendió por su lengua y con esta lamió sus labios en un leve movimiento. Una extraña satisfacción le recorrió el cuerpo. Nunca había pensado que sería tan bueno su primer pastel de carne. Una pequeña pluma atrapada en la trampilla le hizo pensar que ya no disfrutaría más de los huevos tan deliciosos que ella ponía. Enregistramenta en veu alta. Enveualta.cat ¡Ama! Un llibre és amagar-se en la mà l'alergia i l'emoció que tens per dintre. Escolteu-el Literalment, amb Jordi Sevillano. Prepareu-vos per descobrir el cantó fosc de la literatura. L'Albert Tió ens porta a la seva secció, El mal camí. Lectors del món, benvinguts al Mal Camí. Soc l'Albert Ió, el vostre locutor, i m'acompanya, endevineu qui, la Xènia. Bon dia, Xènia. Bon dia, Albert. Bé, en l'últim programa vam parlar dels antagonistes de la saga dels Jocs de la Fam, que va aconseguir captar milions de fans arreu del món. Però avui parlarem de la saga, la saga que porta un nom que tothom, i quan dic tothom és tothom, coneix. Un nom que forma part de l'imaginari col·lectiu. Saps quins llibres estic parlant, Xènio? Um, doncs ara mateix no... no et sabria dia. Eh? Ara, pensa un moment. Coneixes algú que no sàpiga qui és Harry Potter? Doncs avui coneixerem precisament els seus enemics. Xènio, posa la intro i comencem. Sóc fan d'aquesta intro, t'ho havia dit mai? <laughs> Crec que unes quantes vegades, eh? Ah, sí? Bé, en qualsevol cas, uh, jo sóc Slytherin. I tu? Jo, doncs no sé, la veritat, perquè vaig fer el test, em va sortir Ravenclaw, però després el vaig tornar a fer i em va sortir Slytherin. De manera que, mira, estic entre les dues cases. Entre dues cases. Crec que el millor del món de Harry Potter és la facilitat amb què lector se'l fa seu. Tots som d'una casa. Tots tenim el nostre professor de Hogwarts preferit. Tots coneixem alguns conjurs, no? Home, i tant. Vull dir, crec que tots alguna vegada hem estat molt i molt ficats en aquesta I tant, saga, en no? aquest món, sí, sí. Bé, doncs, si et sembla, parlem dels malvats. En primer lloc, evidentment, aquella qui, lamentablement, no podem anomenar. Tom Murbosch, Riddle o Lord Voldemort, el mag més famós de la història, el Mac malvat més famós de la història. Va, posem la rúbrica. Um, poder, de l'1 al 10. A veure, és molt poderós. Sí, no? Jo li posaria un 9 o un 10, no? Sí, un 9. Perquè al final és veritat que un nen de 17 anys l'acaba vencent, per tant. <ríe> Clar. Fons... I no només una vegada, eh? sinó que crec Va... que tinc la sensació que a cada, a cada llibre... És veritat. Bueno, sense voler fer spoiler, però sí. <ríe> de Carisma, de l'1 al Déu. A veure, no és un personatge que... Des... Bueno, sí, no que sé. desperti molta... És veritat que, evidentment, doncs, té la seva personalitat, però no és un personatge que es destaqui per això, no? Jo no, li clar, jo crec cinc. que la, la General segueix perquè li té por, no? Perquè... Exacte, perquè l'estima. Un cinc, sembla bé? Sí, no, no, un cinc em sembla bé. Intel·ligència, de l'1 al 10. És un personatge que jo crec que és prou llest, però a també, com que és molt arrogant, comet errors... Mmm... Clar, en fi, o supestima sí, sí. els altres. Per tant, jo li posaria un 6, no més. Val, perfecte. I simpatia del Valdeu? Jo crec que no, no desperta massa simpatia, no té una història allò que... Sí. Que pugui, d'alguna manera, justificar tot el que fa, no? Vull dir, bàsicament... És un personatge malvat, sí. no? Correcte. Per tant, potser un 2? Sí, un 3, va, posem-li un 3. Un 3. Um, bé, és cert que en Voldemort és el gran amic d'en Harry, però hi ha una bruixa que és especialment odiada per tota la gent que s'ha llegit aquests llibres, una tal Dolores Umbridge. Oh, no, eh? No, sisplau, tu aquesta dona no. Doncs poder del l'1 al 10, a veure, és, és poderosa, jo crec. O sigui, jo crec que és poderosa en un pla com polític, perquè Clar. està molt ben situada en el ministeri, però, per exemple, en quan a màgia, jo no, no recordo cap moment de, dels llibres que tingui... No, fet, no, no, no. No li he vist mai cap conjunt especial. Per tant, jo li posaria un 4 de poder. Sí. Un 5, potser. Un 5, un 5. Un 5. Um, Carisma, de l'1 al 10? Oh, gens. Gens. Ni Bé, jo, jo de carisma sí que li, li concediria que, per exemple, quan eh, arriba Howard al cinquè llibre per primera vegada sí que fa un discurs i com és un personatge que desperta, doncs, com es converteix en el líder de la facció dels Slytherin i tal, per tant, li podíem posar un 6, un 6 o un 7. Un 6, un 6. Un 6. No, la Xena no vol concedir <ríe> més, eh? Intel·ligència, l'1 al 10. Regular, sí, no? Sí, regular. Una, una... Un 6 també, un sis, potser. Un 6 li posem. I, finalment, Simpatia de l'U Jo, sí, si li puc posar... Pensa que no podem posar zeros, eh? <ríe> doncs, doncs un 1. 1, molt bé. Doncs l'Ambridge no és l'única bruixa malvada, de fet. Ah, jo he mort en Sirius Black. Oh, ai. Bellatrix Lestrange, que ens va trencar el cor a tots els que ens hem llegit aquests llibres. Poder de l'U al Déu, com consideres quan canter? Home, bastant poderosa. Vull sí? dir, un... Un Un 8, sí. Carisma de l'U al Déu. Un personatge que realment n'ha despertat molta, sí. molta fantasia, per tant, aquest semblaria posar-li un nou? Sí, perfecte. Intel·ligència, l'1 al 10, jo crec que un 7 seria de sí. bona nota. I finalment, simpatia, l'1 al 10... A veure, aquí simpatia? pot ser menys, eh? Potser uh -huh. un 5. Un 5. Doncs, si repassem les rúbriques, resulta que el malvat que s'uneix a Lord Ewing Lannister, en Gollum i el president Snow, com a malvat finalista, el mal del camí, és la Bellatrix Lestrange. Recordem que el malvat amb la puntuació més alta de cada programa participarà en una gran final que farem a la cluenda de la temporada per decidir quin és el malvat o malvada més gran de tots els temps. I finito e encantatem! Fins aquí el programa d'avui. Cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa. I, si ens veieu pel camí, saludeu-nos. A, a reveure! Són amics de Harry Potter, que ens iran a la secció... Escolteu, escolteu! Gràcies, Senya, Albert Lleó! Perdó, el meu nom és Lectosaura. I en aquesta secció m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil. Benvinguts a les ressenyes d'en Lectosaura! Si us agraden les criatures fantàstiques i el folklore català, esteu de sort, perquè avui parlarem de diversos llibres que ens serviran per conèixer com viuen aquestes criatures. El primer és un llibre titulat Mitologia dels Països Catalans Està escrit per Daniel Rangil i il·lustrat per Laia Valdebey Aquest és un llibre adequat per al jove i l'adult que vulguin aprofundir en el tema de les criatures fantàstiques però per la canalla que encara no les conegui porto dues recomanacions En primer lloc Històries de l'any tirorany una compilació de rondalles tradicionals escrites per Núria Font i Ferrer i il·lustrades per Anna Paríció Català. En segon lloc, DRAC, FADES i JOGANTS escrit per Oriol Canosa i il·lustrat per Cristina Bueno. Hi trobarem els personatges que hem conegut en els altres dos llibres i algun més, com la Belanguera, la Cocollona o l'Home dels Nassos. És un llibre molt complet. En aquest cas, però, no els llegirem en forma de rondalla, sinó en forma de guia de camp que recull les característiques, els hàbitats, l'alimentació, etc. I bé, fins aquí la meva secció d'avui. Ens sentim el proper dia a les ressenyes del lectosaure, aquí, literalment. <totipos> Les criatures són uns nens. Un nens per tant, nens se m'estan per donar-los dia i estimar-los. Gràcies, Lectosaura! Un lloc literari és sinònim amb molta literatura informació cultural, literatura llibres, entreteniment i molt més a Literalment que t'acompanya amb l'esperit de conèixer el món Seguim amb el reportatge de la Misha Hola, hola aquí la Misha amb el reportatge aquestes setmanes s'han anunciat els guanyadors dels Premis de la Fundació Finestres 2023. Aquesta fundació engloba les llibreries de Barcelona amb el mateix nom, l'editorial de còmic, les beques d'assaig i els Premis de Narrativa i Còmic. Els Premis de Narrativa en català i castellà s'atorguen a obres ja publicades. I en guany se l'han endut, Ayua de Roser Cabré-Bardiell i Vengo de miedo de Miguel Ángel Oeste, premiades amb 25.000 euros cadascuna. Això és el que ens en pot explicar l'autora Roser Cabri-Bardiell. Hola, jo soc la autora d'ÀiOA, ÀiO és una novel·la que està inspirada en la història de la mort. Que marxa a ÀiOA, l'estat de nord amèrica per eh, passar comptes, o de subpassar, per trobar-se amb la mateixa, per entendre què representa de l'herència del que rebeix, del que som capaços de transmetre. I és, sobretot, una novel·la de viatges, de llengua i de fantasia. Malauradament, no podem escoltar l'àudio de les declaracions que vaig gravar de Miguel Ángel Oeste, autor de Vengo de este miedo, degut a un problema tècnic, però el jurat ha posat èmfasis al valor d'aquest testimoni únic, irrepetible, valent i poc convencional en què Miguel Ángel Oeste descriu l'abús constant del pare sota la mirada silenciosa de la mare, tant víctima com còmplice del pare. Segons Miguel Ángel Oeste, és una història molt personal on es planteja quins són els límits de l'escriptura i indaga en diferents testimonis sense màscares des de l'honestedat. D'altra banda, la segona edició del Premi Finestres de Còmic en Català ha destacat dues obres, El rei dels caragols, de David Pàmies i David Sánchez, primer premi de 25.000 euros, i Canícula, d'Adrià Torina, menció al talent Nobel, amb 15.000 euros de premi. Em sap greu dir-vos que uns problemes tècnics també m'han impedit reproduir les declaracions de David Pàmies, però segons ens va dir, tot i que actualment es dedica a l'estudi de la neurotoxicologia suïssa, sempre havia somiat en publicar un còmic, i jornal il·lustrador David Sánchez la fet realitat. El rei dels caragols és una novel·la gràfica plena d'acció i suspens que segueix en Gros i en dos policies marginats de la petita ciutat de d'Amarillo, Texas, mentre investiguen un cas estrany que els portarà més enllà de la seva imaginació. Escoltem, doncs, a l'il·lustrador David Sánchez. Com es van conèixer ell i en David Pàmies? La verdad es que nos hemos conocido... hemos conocido persona hoy aquí... Él me contactó por internet para para encargarme de dibujar las páginas de su proyecto con la intención de de presentarse a este concurso y la verdad es que, eh, bueno, yo hice el trabajo, le entregué las páginas y le presenté un poco del de, de asunto y, y para mi sorpresa pues hemos, se ha ganado el, el concurso, así que contento. D'altra banda, què ens pot explicar Adrià Torina sobre la seva primera obra premiada? Escoltem-lo parlar sobre Canícula, el premi al talent Nobel. Hola, bones. Jo soc l'Adrià Torina, soc ricoixat, fins ara amateur, ara ja per fer publicar-ne i empagrar. He fet una història, bàsicament, un còmic de humor negre, on, on, on, on, on, on, on, on, on la qüestió és d'homes i escarni i mostrar molta sang i molta fetxa i que la gent se no passi bé és una història així ambientada, ambientada al Maresme i és tot un seguit dels propòsits criminals que van en augment a mesura que va creixent a una de calor durant un estiu de principis del dia. Enhorabona tothom i felicitats a la Fundació Finestres. Brindem perquè segueixin obrint portes i finestres als artistes de casa nostra. Fins a la propera. Adéu! Si voleu descobrir la Fundació Finestres teniu que anar que ja n'hi ha moltes coses. i uns premis que han anat la missa per la missa I al final Si ets un nen a dintre teu un nen seràs per sempre això és el millor que tens per tu mateix A, a, als nostres col·laboradors eh, d'aquesta setmana. Espero que u, u, u, us agradi el contingut que, que porten. Eh, fins a la pròxima. Gràcies.